Habiatzen dugu Baio on bai ziela hone baknet. Bana e egor dioa. Zuk bainakinna koleggioan zerge immerkzien ondotik. Kollegioren ondutiken, baize ba, e ikasketa mota gin uh, bate, shua. Ah, altaholakoa nizba zirenatzo bai gugin zirenak lan foruan eta foruma hoktan eta harat izan gira eta ba, mintzatu gira gazte horiekin, gazte txo horiekin baina ere lan bide ere eta horiekin, oh izan dira, beteinehak, risainak izan dira hain izan jatilariarekin ez gira izan zainta iziari okupatuak bai ginin ah. uh, panxika, erreportalari bezala han bere hauj eta gazteekin harrakazta hundia, bainan bazen ihatia ere, bazen beraz, beraz, oh, oh, ordezkariak uh, ukanen ditugu. Ba, segida izain da. Baya. Gutizia beden, eh? Hala, ah, ikusiko. Asteko <laughs> lanforu orta da joanen gira, hannibili bai gira. Bi harren partian berriz, lusoko haujak ze eh, bi eta ze hem un ekoak, edo ze hem bat dinetakoak diren horiek, bainan dena den, kantu, historio, galdeketa eta denetaik prestatu daukute alazertazariko girena Bombe. Eta nahi baduzie, bai gohiko plazasokorat bagoaz beriala Hantzaktu orduko solastatu nintzan bi gazte txuekin Ainoa egi barna Eta zuka? Sasi Orduan, ya, kondazazie pixka bata, nun ibil izi da zu? Beni eh, izan izi eh, iktego edo laborategi eta nora Eta beraz nintzatu gira jan hautate barcela egin urte bat uh, ikasturte medikuntzan eta hala ta gero barcela egin 7 o 6 urte beste uh, ikaste uh, ikasturtzea eta uh, barcelaukan bak 5 uh, edo 6 hala ta zer biska bat uh, belduktusi da edo aisa bai ikusikoen peskat zaile duridu me ba gero ikusikoen na badugu entutuko gira Aizira ize eskolan gustuko zuik eztia? Ba, Dependiz Fisika maite dut eta bio ere maite dut. E, mai. Eta zu ebil ere eta txamanduzia zerbait bauz eideiaik? Nik ezin ebil izo hortan ez du gauzaan diri ikusi, gero uh, nahi dudana ikusi hartu uh, momentuko gero ikusiko. Eta zer da? Zaperpompe ikusteko eta gero ez dakit ustez uh, animazioak egiteko, eta kusiko, zakitzu Aha, suhiltzaleak, siberuan falta dira gainera, eta dute, zu profesionala nahi duzu izana. E, zu profesionala, baian laguntzeko, la, e, bakigu um, gazteak hartzen dituztela atajatzen, hoizetan zu mataliz, eta kusiko nola ikpastuko den. Jadanik, uh, hori, gero beste ideiak baduzu, beste mai batetarate joan zira? Esmo bai mesmo es, en tu coses da que uh, me cosico que lo La gun da colo si co egumbata de ba, bai informazio ja go jaiteko uh, ta hola ongi da Ta mm. gero ere gure ukan ditugun informazioak etxean ere Non utzentsuet xehi sentsi onola eh eske ja te Hirua jenean zira es es la las eta gero nainozi lan egin sekina aujikina shi uho ba parkatu hartuko dut denbora pixka bat ser menenungida xuxen, serio hurbildu system be ox da service a la personne ala ta o ko lisuan ala Olako egun bat alere importante gazteuendako, bai ebola, e, ikusten dute esei dugun eta galderak bozatzen aldituzte eta ala, shaya baduzu zukuna diteko, ba bihurteta, bihurteta tik, alde gida. Ala. <laughs> Ongi, barkatu, segi olola. Ala beste mai batetan eta hemen gira ura iberna ettxarrenekin erizaina. Bon, utzupa asten da. Ba iuntza pasatzen da, baina ez dute errekestu ondirik, mementoran. Me bakarri kolegioko aurrak dira eta mentoraz ez dute ono ezakite sobera ze ginen duten, beren bizian. Ordian dihan, bon ezakite, xiekatzen dute, xoiten dute, me pasatzen dira, biga izan dira kusten, poxinyoat. Me bon, errandet nola pasatzen den, konkurren gaiteko, nola behar den, hola behar den, behar dute behar, behar izena eman konkurren pasatzeko ta gero ez pa duti konkura gutena e eta zura ko badire la eta Me, ara, bezak, uh, biziki nore interesatu beha um, omzik emean. Zer, eh? mota <risa> dituzte? <risa> Behor, uh, galdegin dute, zan bat denbora beharten den estudian egiteko. Uh, ez dute diurze galdin, uh, irazten duten uh, gainan. Ez ah. ira doikabbe ono, xubera, inketa horren gainan. Ah. <risa> Me, uh, nahi dute diakin zan bat denbora behar den, eta uh, ez denez ahize, pasatziak konkurra, edo, ara, hori bakariketan. Eta, zer tanda interesanta zuletako hemen izaitzia? Ebe, interesanta da, hori izaitzia espikatzeko zer egiten dugun eta nola pasatzen den estudien pas eteko. Eta gero hor uh, gira beden uh, noit uh, interesetia barin bada erdeko uh, nola behar den, uh, fai, nola den gure bizia. Eta eskoalegi barnekaldean? Uh... Uh, bai, gu uh, etxasetxe hilzen gira eta gero eta geio jendea bere gelditzen da. Eta egia da uh, anitz jende bat ugula aurrai uh, hartatzeko. Uh, Bat dugu anitz tekniko uh, hartak egiteko, ez bakarrik lehen bezala garbitze eta horiak guztiak eta guai egira anitz zaikina eta inhala egiten dugu elgarrekin hartzeko, hek laguntza ek hartzeko, baitituzte uh, jendeak, uh, uh, garbitzeko eta laguntza maiten aldute naka. Ha. Inahala gainatzen gira elgarrekin, me bada anitz lanat, bagira amazazpi uh, garazin bakarrikin. Hala, gau, bon, txiko zitu mil esker behar nadetan. Jauzitaz, maria neaz, kura jaun. Hala, ibilizidaz u emenga indi, uh, nun ibilizidai anik, ibilizizte? Uh, lagunekin joan, iku, joan gira industriako uh, estandean. Eta? Mintzatu gira berarekin, eta aski interesgarria zen, jaeran. Zer lan uh, motari buruz joiteko? Ehm... Uh, Bat zen elektrizitateari lotua ong, um, Ingeniera izaiteko elektrizitatea Auzgusia elektrizitatearen ondoan Horrez gero bat zen uh, entre um, um, Treznen mantenimendua zaipatu dugu Horre ilana, bai uh, Beha zela ere ba, basu uh, general batekin egiten alsela, gero Ingeniera eskola Bai, eta ere chaudronière. Uh, Donc da plaque bourdinasco plaque batekin euh euh hortika viatus format eta guité a et je trouve Eta zure interesatu zaizuri? Egegan ez dut shovrana hori egin bai, nan uh, osho interes gaxia litzak litzake bai. Eta gaurko eguna hemen hola ibiltzia, uh, bon, uh, gustatzen zaizu? Egeran bai, euh, nahiz eta euh, euh, niretako lan batzuk euh, ez direk representatuak hemen, baina nala ere bada mundu. Odion, elduden urterako zer zoi euh, indira lanbide batzu importantak direnak hemen ez direnak zuretako? Fongi da, bax zure zuzuriz, Zulia, milezkerra. Eh? Bai, eta xokolatina koso honak dira. Gehinderat. <laughs> Ara, urbiltzen hain iz, Jean? U, aspaldiko, aspaldiko eta lana hau? Aspaldikoa, eh? aspaldikoa Gaudian, kadera agra berritzen, haiz zira? Agra berritzen, agra berritzen eh? Zer, zer ikin eitentu zuzuk kaderak agra berritzen? Hori eta lehenko modea txaharian eta kren vegetalian erraiten demezela Ez da muzik, erre eta kordak eta tualak eta kren vegetalak edo animalak egin ditan Eta eskuzitzen denga osada. Eta ba, hagi duna duzu emene eh, gazteokin, eh? ba, hagi tia dira? Ba! <laughs> Lehen egiten ah, gaztekeen, ba. citadelinen egonan ez, eta hann utziahdu eta ian... Uh, uh, premier, premier sektaven dernie erretretan saartean ez, eta hann finitea dena karriera, ba, e eh? hann langilea nitzan, oficiole motaguzitea egiten. Ba. Pintur, karrolaza eta promiera da, Eta hau lehen go, ofizio xaharaanien. Kolegia eta lizeetan sartu aintzien, aizan anintzan lehen hama, hama, dotzen adurte ofizio honen niten. Gua erreteta nintzalakoan aintzun eta behal zeh dien eta ofizio hori hartu diiteko. Oto otrumpreneur jarri aniz. Hala, balio du, bo anitzoren behar da pastu? Ouais. Anitzoren, Oren Horengu ziapahatia direa? Erdiaginatia, guntza. Jo, <laughs> <laughs> ofizio polita da, eta eta jo, entako doma pasagori. Uh, Sermantao da. Takazte hori ikustia uh, ikin. Biziki gauza baltela, e, iteko, ikusteko ikusteko, eta... Uh, Eztela behala erretxe ik ikasteko, gizu, behar da demora bakizu ez da... Gindira ah, batzu ezo izu ari dira soiteen, ah, ba, sietazuna ite... biltzena? Biltzen eta ikusten, ta, Mutiko ba. dira, ba, alainan, alainan. eta... Mutiko dira mementoan eztiko emena? Ala inan, alainan. Ala? Arunt kolius dira, agiz horra zari eta zer horiek eta itze horiek eta... Galditentute? Ha, ha, galiten dute galditentute, dute ba-ba. Eta ba. zu gustuko gazteekin hartzia? Ba-ba-ba, ez dut aspeldi utziatu ztala eta ono, gazte ongo ot, ikzanpat. Eh? <laughs> Boa, Jean, txegizazu ba. hasteko, bada, bada lana oktan nahi dinaglutu, kadera arreinatzen eta... Eta lana bada denentako. deneneko bada lana. Ha. Berda, ari lanian, siri uski. Hoia bitzik importanta. Gustuz. Gustuz. Ja, espozu gustuz eta espozu pazientziai. Ez da bali vale ofizio gure nahratzea, ez da... Esta... Ez Esta... da... Esta... Lampulitaren la, la la, la, la, la badu behigizako sekreteo. Ah, buah. Boa, esker mila, eh? Eta, xegio lola. Gara beti bagoaz beste maei bat hemen? Entzonen dago? Beraz uh, hori da gure ofizio eta ibat. Soen da ofizio hau. Uh, e chez satia et chez allocazia l'ura allocazia et chez baloueketa kemaitia et abach voilà et ta ce qui te chatiek ah bah un zira c'est duten ikusteko ta voilà je te donne et cetera si n'ait Ja, unek ez du lana sekulen usten, eh? eta beti, Jean-Pierrek beti badu zerbait, saltzeko, edo erozteko... Edo igiteko. O... Bon, eta badu geroa, e, hunek lan hunek, e, ezta, den bezala geroa, ezta tapatia, e, lan bidea bada hor? En eustuko ezta e tapatia, zenta gure ofizioa, anis ofizio bezala, behai kambietzen ari dira. Ordean, formakuntza mailan eta denak behar dira behar da beti ikaste izan, eta e, jendek ez dute orai sobera kompliketoa delakotza nitzetan alokatzia eta berek, nahi dute profesional bat eta ikpashatuan itzek, zenta hola e, gauzak jobekio egina dira, ofizialki egina dira eta garbikio egina dira. Usten zi ustet, eh? Ez eta... eh, bai. gio Hala, bo, jarraik itzen dugu, nuntik gelduz izteziek? Eh? Baigo jitik. Eh? Zer, donostai kolegiotik? Eh? Ba, hori bera. Eta, zer ikusi uzu, zuksur aldetik? Eh? Uh, Laborantxa, gero jantakmeria, eta gero um, mazonegi. Eta horiek, hiru etaik, zain uh, duzu gehienik guztukoa, aferan? Uh, Laborantxa, ba. Ba, zer etxeko segidartu nahi? Itxeko ba, segida, maztietan eta e, laburantxan, ba Eta, e, gaurko eguna hemen, e, zuetako interes gajia da? Ba, interes gajia da, e, kusteko zer prosatzen duten Ezpa egineken, e, ono kolegioan, e, noa joan Ara. Eta, guai, aprepres, ba, akizo? Ba, zeu ge, ba Guai, hmm. ikusi ama, ados denez, aitare, <laughs> ba, itare, ba. Zardioan, ba, mire esker, eh? Guri Bai, eh, adio. Ala, beti ibilki gazteria hemen, eta bete ineja, orai horai, horai, horai, bete ineja, mementoan ez zuzune horre, oinan, arrakashta izan duzu, alere, eze galdera mota egiten dituzte, Bixente? Bai, mm -hmm. ordan bon, diakina hiute, bai, nola ikasketak, nola pasatzen uh, dira, eta giru bai honora pasatzen da egun uh, deko gule, gule lana Nola la pasatzen da eta uh, sakine no ran soigne qualité uh, isanbardouso uh, qualitatia uh, uh, uh, uh, uh, uh, ke u voilà vétérinaire isaiteko uh, lanoli uh, giteko eta eta bat ba, dira batzuk batakite zerregin uh, nahi dute eta ba, beste bat, batzuk ez dakite xobera uh, eta xita xunak uh, uka nahi, nahi dutuzte bai. Zendako zuek nahi izan duzu hemen izan gauk lan uh, foro untan? Bon importance d'abaill Niere Garcia Eisennais est à à la dignité Nédé Vanitoine Galdrac est à Ba, ba, ba, tik Basutik uh, landa oran uh, batituzu uh, klas preparatorar bat uh, bi edo hiru urte, depenitztzen du jan uh, gasitzen uh, duzun uh, konkursal elehen uh, uh, aldikotz. Ordan bi edo hiru ur klas preparatorkoek eta gero bost urte.xertzen uh, zirelaik mareresalakoikaketan baituzu bost urte or uh, egiten du zazpi uh, urte d'où sorti urté, bah j'autique l'anda. c'est qualité de verre, C'est qualité de verre, va ikasketak <laughs> egiteko onna izen bar da ika eskola onna izen bar da. Maita izan be ikaa. hori izan be ber da, onna izan behar da. zera zientiffikiko Matjan ja nahi du bi biologia, fisika, uh, kimika, uh, matematiktika. Uh, Baina ere uh, francesa eta hizkuntza bat eh, inportantzia da ere nike hegatent uh, ez esta... Eta, deus... Eta, nero egan, neglige... Eta bastertu behar, deushe. Eta, deushe. Matera guziak, uh, landu behar dira, zenta, uh, edo izkunza, etan, uh, pixka, taul, uh, banima zira, ebe, penalizatu ahizan zira, uh, uh, beste, vala, voilà, konkursa bat da, eta, deus bastertu uh, behar. Ah, mm -hmm. Eta kabalak maitatu behar Dira, lere hori ez lehen ez Uh, Eta, bai, importantea da, importante da, bai nian estal lehen esta kalitatiak. Esta esta oli oh, bon, uh, um, erraten noen, bon, uh, lehen kalitatiak kal ene iduriko, oli bon, uh, kausitu bar, bar dira ikasketak. Uh, e, e, Eta ere, um, aremanon bat izan bar duzu, uh, santa, bon, ene uficioan, uh, uh, uh, bai kisu, diandekin lan egiten duzu. Eta, ukan bar duzu, aremanon bat izan bar duzu, de fran Francis Francisas hein eh? uh, voilà I uh, Baina bada ere arremanak. Arremanak onak, klientekin, hori importantea da ere, manak, eh, ekin, da ere uh, enelana eh, klientela giteko. Zenta, ba gero mareshala iz zilelaik, uh, si bada ba enelana diendi ekin, kabalaikin eta uh, laboledekin eta ere partikularekin uh, ditu inak, xakurrak uh, eta guakkin, bada bon, uh, diendi lan egiten du gu. Baina gero bada ba beste alitik, bada beste oficioak ere, Uh, La egiten aldusu administratioan, lan egiten aldusu labo laboratoark uh, batian, uh, badira anitz uh, facetak uh, maraishala. Baina ene uh, ofizion tan, uh, niveela salabala liberale silelaik, uh, relationa arremano li bisik importantia da, bisik importantia da. Uh, bada teknika eta uh, arremanak dien diekin, oli uh, bisik uh, importantia da ere. Nire eskera. Ja? Nire eskera. Hala, <laughs> eta bururatzeko erakasle batekin, berba erakasle bati azken hitza, holako Maria, beraz, lagzabalena zira erakasle, holako egun bat lagungarri da gaztearen dako, baina zuen zatera laguntzeko gero ondotik? Hori da, lehen urratz bat da adin hortan, bat zuen zatorru ikusten dute, ono genorienta bidea, Baina beste batzuentzat, ara, azten dira, lehen gogoetak, e, zumba ikazuetan, beharra ez, ba, itute ikusten, beren burua, ikasketa lutzeak egiten, eta bera solako egun batean, ara, azten dira, hurbiletik e, zautzen, jende batzuekin dituzten, elgarrizketai esker, bera hurbilpen tipi bat, eta laguntzen duena, ara, lehen gogoetak hori, era maiten... E, eta ikusten, zer maite duten, eta berden boran, zer ez duten maite, eta ara, lehen zailkapen bat egiten. Beti zaila izaiten da, orienta bidia. Bai, zaila. Uste dut, ara, lehen gogo eta hori, orren zunaitut, ikasle bat zuk erraiten. uh, bitxi egiten du, hemen zeriozada, soberaburrun ikusten dugu, <laughs> Ara, lehen imprezio hori, gero ikut zitut, hamar minuta berantago jamiatzen, jartzen, maibatean, persona baten haintzinean, galdezkatzen, eta, ara, da eman behar den urratz hori biztan dena lehen le aldia zaila, bai, zaila. Mirazker. Bai. Egin duzu Itzulian? Bai, intut, iduz palau gauza, Itzulian, ikatean pastu nez, edo ez? Ah, eta ikate gintza, <s2> entesatzen pixka bata. Euh bye, geleste kitoriain nainukem, berden estaqette. Zoga? Berdeni ni tot stand bat zo. Kratiane le pas chatois. Voilà. Besteak soilik sandira. Sandra industrigintza eta grafiche moi marasketa meta. Voilà. Ta argita shunaka aukand ditusi? Bye. Bye bye. C'est c'est idée tant système maintenant untana. Uh, estak... Nora joiteko, Kolegiotik landa. Ez dakit, oinonik, ez eh, dakit, berdine txeparera uskara baina gero ez dakit, ono, ez dakit, eh, ikusiko. Bai, berdine eh, ginen dut orokoja, baso orokoja, edo navahean, edo txeparen, ikusiko. Bye. Beraz, uh, gustatu zauzoe, eh, hemengo itzulia, ekartzen du. Bai, bai, ekarzen du, bai, argitzen ditu eta Ara. Gero, ikusiko, liseotik lanetan, zeinontan gero, ba, balta hastia. Ba, oso hastia, ba, bainan, erabaki bat beharko da hartu halere urte ondarean hala beraz zen. atzo egun guzian goizarekin kolegiokoak ziren eta atxaldearekin liseokoak.